Sökning. Sökning. Skål. Skål! Skål! Ja, och välkommen till avsnitt 11 av 12! Negativ Det är spaceat idag. Idag är det speciellt för att vi har en hemlig gäst. Vi ser inte honom just nu. Ja. Jo, men det gör vi. Ja, det, ja. Nej, men det vore ju kul om vi hade en ögonbindel Och där vi stick känna Att jag kom fram Både äh, så här. Precis, så. exakt, lite här är ditt liv. <laughs> <laughs> det vore ju Men så är det ju inte För Nej, vi har bara. ju faktiskt träffats för ungefär tio minuter sedan mm. eh, Första gången mm. På ett torg mm. På eh, Aristokokodes torg Nej. Nej. <laughs> Vet du var vi var? På Sydons Torg. Ja. <laughs> det var vi på sidan. Mm. Götaplatsen. Göta mm. Där såg vi. Och eh, nu sitter vi här. Yeah. Med en öl i handen. Precis. Vad är ett skål. bättre sätt att... att... <laughs> skål. Ja, skål. Skål. Skål. <laughs> okay. jag med. Tror du att du skulle kunna tona ner dina skratt? <laughs> ja. Nej, men vi efterlyste ju. En gäst. Eller vi sa, vi kommer vara på samma ställe. Mm. Och så fick vi napp. Mm. Mm. Och vi hintade lite, för att vi har ju haft lite kontakt med varandra via Instagram. Ja. Eller hur? Mm. Och mejl. Ja, Och mejl också. Mm. Och då så hintade jag. Var... Men det är väldigt roligt att ha en gäst som vi just har träffat. Ja. Alltså som vi inte kände innan, Precis. För det gör lite mer spännande dynamik. Mm. Mm. Och nu ska vi ju. Hur, uh... Kan vi inte säga vad han heter först? Ja, det är jag. Enligt ja, mig heter han Torbjörn. Uh -huh. För att du heter Thorn. Thornbjörn heter jag på Instagram. Och egentligen. Allt användarnamnet på nätet. Ja. Uh -huh. Har du det som döljer också? Inte nu längre. Nej, Nej. du hade det. Nej Det har okay. mm, <laughs> det, nice. det är dumt att säga lösenord Till många Ja det är jättedumt mm. Ska vi säga vad vi har? Jag kan säga vad jag har <laughs> Nej men gör det inte det Nej, nej. Äh, Men <clears throat> i alla fall mm. jag, Enligt mig heter det Björn Ja, och, Så, till, ja. Gör det, ja. Thorn, är det en eh, tornado? Nej, nej. En törn ja. Törn? Törn, men... alltså rosen, vad heter det? Tagg. Jaha, jag trodde vänd, alltså. Nej, nej, nej, nej, men det heter ju turn. Ja, turn och törn. Torn. <laughs> men fast det är inte där för jag heter det. Det har ingenting med rosor att göra någonting. Nej. Ska jag berätta? Ja! Eh, det var i nian, eh, så satt vi i några klasskamrater och så pratade vi och så... Om vad det nu var. Vi skulle komma på hiphopnamn till varandra. Ja. Och så var det någon som sa. Du ah, kan heta Thornbjörn. För att det oh. rimmade och var lite coolt. Och, och så tyckte jag det var. Men det var ganska roligt. Så jag har alltid jag har hängt med sen dess. Sjönt. Mm. Ja. Det var något. Så, men heck. det där med Thorbjörn. Ja. Eh, mina föräldrar ville att jag skulle heta Thorbjörn först. Men så mm. tänkte de att där, det är lite långt. Så ja. de klippte ner det till, till Björn. Mm. Är du glad för att du inte heter Torbjörn just nu? Ehm... Ja, Torbjörn. Det är väl... Det är lite ovanligt. Det är jätteovanligt. Det ja. Jag... finns någon i hela världen som heter Torbjörn. Ja. Jag har gått i en klass. En gång. Mm. Ehm. <laughs> nej, men i ja, en klass. Jag har gått i skolan. <laughs> det var bara Ja, ja. Ehm, nej, men i, i lågstadiet så var det en kille som heter Torbjörn. Mm. Och han var lång mm. och snaggad. Och lite mörkårig. Och han var inte så snäll. Inte snäll? Han var lite... Jag tror att han hade problem med sina föräldrar. Ja. Alltså han hade inte så bra kontakt med sina föräldrar. Och då var han... Han var ju fin i själen säkert. Men det var lite sådär... Lite störig. Mm. Men annars tycker jag att Torben låter inte som en större människa. Nej, han låter inte så snäll. Ja, han snäll. Tor. tor. Tor. Men Elin, har du någon namn som dina föräldrar... Bra. Alltså Något alternativt namn ja. som du höll på att få heta. Vet du den här historien eller? Nej. Okay. För att jag skulle heta Axel. Alltså, alla trodde att ja, jag skulle vara en kille. Ja. Och då sa min mammas kompis. Jag ska inte outa henne men hon heter Ingela. Ja. Och hon sa då. Lotta du kan inte döpa din son till Axel. Och hon bara. Mamma var Varför då? Varför Varför då? Han kommer bli retad. Bara, varför då? Vad då? Nej, men du vet inte, rimmet säger yngre då. Axel, Axel, spärr, Vad är det ringer ju inte. Nej. Och mamma var va? Du är vatten. Men så blev det en tjej. Ja. Och så då, då, blev Elin. då blev det Elin. Men min syster heter ju också Elin. Men, Nej, är det är sant? Ja, hon blev först döpt till Elin. Hon heter Elin Aina Vika Och jag heter Elin Annika Maria. Mm. Men jag tror att de märkte att det inte passade. Och då passade väl jag bättre typ. Ja ah, okej. Okay. Jättekonstigt. Ja det är lite konstigt. Ah. Jag, jag skulle ha hetat Hjalmar. Jarmar. Om jag hade varit kille. Hjalmar. Men det var fint. Mm. Och sen så mm. eh, ville egentligen. Min mamma ville att jag skulle heta Julia. Men då sa jag... mina syskon nej. Men ah, Då sa de. Nej, vi kan inte komma till skolan och säga att vi har fått en syster som heter Julia. Det är ju också konstigt. Som att ja. det skulle vara så himla konstigt. Det är Men, ju äh. konstigt. Kan du bara någon att här och Julia att de visste typ den historien och så tänkte de oj jag vet inte att min, min syster ska äh. bli förknippad med äh, mig i tänkte de säkert 13, 10, 7 ja. De är otroligt. Jag kommer från en väldigt litterär familj. Ja. Ja. Ja. Nej, vi skiter i det nu. Vi, nu tar vi det, gästen och vi måste ju reda ut vem är Björn? Björn. Mm. Mm. Björn. Då har vi kommit på ett sätt att reda ut vem du är. Mm -hmm. Och det är att genom att fråga om, fråga dig om drycker. Ah. ska vi göra någon slags um... ah, som fördomsprofil. Ah. Det här är lite snutt, Men jag vill bara säga det. Jag vill gärna göra allting tydligt. Att ja, vi vet om att den är smutsig. Ja. Mm. Inspirerad. ja inspirerad Bra, sagt. Ja. Äh, bra. Det, nu vet vi... var skitgod. Vad är det för någon då? Mahonegra. Okej, okay. Mahonegra. Mm. Mahonegra. Det är alltså mörk eller halvmörk öl. Ja, det är en mörklager. Ja. Mm. Äh... Absolut. Mm. Oh, gott lef, lef... Det här är jättegod. Uff, det där var inte god. Jo, ja. Mm Leffer, Nej, nej. Ja, nej, ja. Oh, bra. Jag tycker man heter Det är sån här bete vad? Är det sån här grumlig? Weissbier. Weissbier. Ja. Mm. Ja, Exakt. 417. Du tycker inte om jag heller. heller? Ja, det var okay. oh, vad Ja, mm. ah, bra, då har vi det. Okej. Okay, då, då vet, vet vi, vi det. det. Inte vet mm. Mm. Nej. Exakt. Okej. Okay, då men men i, lager eller ale? Problemet är att jag, jag vet inte vad en ale är för någonting. Nej. Precis, sätt. men det är ett bra svar. Det är ett bra svar. Mm, ja, att då det, vet det säger ju också ganska det mycket. Det, ja, mm. Eller, jag vet eller, inte heller det. Nej, jag vet inte heller det, men... Nej, okej. Okay. <laughs> jo, jag har googlat det en gång. Ja, jag men det inte jag har ihåg. också. Men jag måste skriva ner något. Ja. Ja. Mm. ja. Eller va? Då vet vi det. Mm. Mm. Mm. Okay. Ja. Då undrar jag, kaffe eller te? Kaffe, den är lätt. Mm. Men jag, om det inte gäller ingefärs te med hålning i. Okay. Då, det har jag... Min mamma introducerade mig till det. Ja. Inte så länge sedan. Det mm. var en liten ingefärsbit på i köket som mm. det där kan man göra te på. Så testade jag så så var jättegott. jättegott. Okay, så mm. gör. så du gör liksom själv från... Ah, ja, direkt exakt. In. Man lägger det i vatten mm. ett par timmar innan. Eller mm. timmar eller flera så mm. kokar man och så. Det var mm. Är det någon tidpunkt du brukar dricka just ingen det? Kväll. Kväll? Kväll. Mm. På ja. kvällen du, vill du? kan du inte dricka kaffe på kvällen? Nej, Och. det är efter klockan sju eller sex. Mm. Okej. Okay. Mm. Det, om det inte är helg. Om ja, danskar, då spelar jag inga. Då. då är det skitsamma. Mm. Um, då undrar jag. Om, om jag säger kranbärsjuice, vad säger du då? Gott. Mm. Juice äh, allmänt? Äh, mina föräldrar, de köper alltid massa juice. Så mm. juice har jag mycket av. Mm. Till frukost? Till frukost. Även andra tillpunkter? Nej, det är frukost. Mm. Det är frukost. Mm. Har du någon? Mm. Ja, med vin. Vin? Äh, Rött eller vitt? Ja, jag var vin, äh, vitt vin ja. människa. Ja. Men så slängde jag om. Jag bodde i Österrike förra året. Mm -hmm. Och då hade jag en kompis där. Som var så här vin. Han kunde ha allt om vin. Mm. Rödvin. Och då var jag hemma hos dem. Det var ett par där. Jag drack rött vin till middag Och tyckte det här var ju gott. Mm. Har du druckit här marone? Det ringer en liten klocka. Jag är inte säker på vad Nej. det är mm. för någonting. Nej. Mm. Det var säkert. Mm. Men, eh, jag säkert Men kan du tyska? Du ska fråga om eh, drygt... ja, men man måste väl kunna ställa ställa följdfrågor. <laughs> när <laughs> han kommer in på något här. Nej det får vi inte. Nu mm. är vi inne på punkten redaktionsmöte. Okay. Han... står <laughs> stående. Jag tycker inte det. Han får spinna vidare med ja, vi ja, frågar okay. något. Mm. Mm. Men eh, Okej. Okay. Uh, Okej. Okay. Då undrar jag. Bacardi, briser. Uh -huh. Eller fanta och sprit. Uh, Bacardi briser är godare. Men jag mm. kanske haft en historia om att dyka mer av det andra mm. typen. Länge sedan. Mm. Det är väl mm. ganska vanligt att man asså att många har. Ja, en exakt, man börjar ingång. Ja, <laughs> <laughs> inskrivsporten <laughs> ah, är. Ju... men det är ju billigare med Corona Breeze mm, mm, mm, mm. Mm, mm. Men äh, drink, så. GT eller um, GT eller mojito. <laughs> Nej. <laughs> mojito. <laughs> jag äh, vet inte vad GT är för men mojito som Mojito. Så jag brukar säga mm. den är god. Och, och många? <laughs> och hur många med dig? <laughs> ja, så. Alltså, ja. um, eh, ja, men gin och Tonic. Ja, alltså, gin och tonic. GT menar du? Mm. Ja, men ja, men det om då säger jag gin och tonic. I Stockholm säger man gin på GT. Ja. Alltså. Ja, ah, alltså. ah. alltså. <laughs> Jo men nej, gin överhuvudtaget är det gott. Mm. Alltså gin dricka. Mm. Så gin och tonic. Gin drycker. Kan du någon annan gin? Det finns en. Gin och liv. Gin äh, och liv. Äh, Gin <laughs> och <ginoliv. laughs> Har jag aldrig smakat på. Nej. Men det finns en annan mm. som jag också tycker god som jag alltid glömmer namnet på. Mm. <laughs> Så, ja. Men, ja. men för att det... fråga en annan sak. Rom eller whisky? Rom och kolla eller whisky och kolla? Whisky. Whisky och kolla. Det är gott. Whisky är ju gott. Jag menar mest bara whisky. Ja. Jaha. Men whisky och cola, det har inte Har du druckit den billigaste whiskyn på systemet? Kroni. Jaha, för är det den Clooney? billigast. Den var det i alla fall för ett par år sedan. Ja. Mm. Mm. För att jag, den som jag brukar köpa, eh, The Talisman. Talismanen. Ja. Den är också ganska billig. Jag vet inte om den smakar bra. Nej, men, men liksom, vad så, vilken sa du? Clooney. Uh -huh. Den är billig också. Uh, är den, tycker du att den är... Uh, för, I min värld var den billigast. Eller, men får jag vara så billig så är det, uh -huh. jag, den god. Är... Mm. Jameson. Heter det så? Jameson. Ja, ja, Jameson. Uh -huh. ja, den, är... den, den tycker jag om. Mm. Den är den mild. Mm. Ah, Okej, okay. god. Mm. Uh, jag har ju inte... Alltså, det, gud, vi ska fråga honom. Ja, kommer har också. Ja, okay. mm. När du dricker vatten, mm. om du tar kranvatten, mm. ta, vill du ha det jo. iskallt eller, mm. eller lite jummett? Ja, det ska vara iskallt. Så kallt är bara går. En liten liten grad från att frysa. Mm. Salt, det här handlar om, om vätska men kanske inte att dricka saltvatten eller bräckt Ja. Oj, eh, saltvatten. Ja. Jag gillar saltvatten. Ja. Mm. Jag är uppvuxen här så att jag det, var det. Det var det jag ville, förutom det. Gud, vara bra. Det var en bra... Är vi är klar. Ja, vi är klar. Nu ska, ska vi för analys, Elin? Jag känner så här, om, nu vi, ska... om vi ska sortera björn... Ja. Um... Alltså vet du, jag... Men får, jag... får jag fortsätta? Mm. Ja. Du frågade mig vad... Mm. Ja. Då sorterar jag Björn åt mer åt ditt håll. Ja, det var precis vad jag skulle säga. Att jag visste inte hur jag skulle förhålla mig till det här. Hur vi skulle göra med svaren. Nej, nej, nej. Hur vi skulle analysera det. Och då, nu när vi satt och pratade om det så var det, det enda sättet jag kunde tänka var att jag liksom, hade tolkat dem i förhållande till dig eller mig. Ja. Då, då hör ni samma lite med för att jag tycker om ljummet vatten. Det mm. vi, glömde en fråga, vi glömde en skitviktig fråga. Oj. Nej. Jo, hund eller katt? Nej, vi vet ju det. Åh, oh. Vi vet. Du är mer hundmänniska, en katt. du är mer hundmänniska än kattmänniska. Va? Absolut inte. Åh, vad sjukt. Fan, den här teorin Det finns en teori som är så här: om oh, man gillar kaffe, om man föredrar kaffe mer än te. Oh. Så gillar man hundra bättre än katter. Det finns en teori, det låter som att det finns en vedertagande. Du uh. har hittat på en Och jag har hittat på en <laughs> <Okay>. <laughs> Men uh. den funkar inte då. Uh, den var inte vattentät, uh, Perfekt. Har men... du katt? Jag har inte katt, men jag vill ha katt. Mm. Uh. Men uh, jag hade katt länge. Mm. vi är familjen. Uh. Mm. Det här följer ju totalt. Uh. Är du uppväxt vuxen i hus? Ja. Uh. Mm. Hade du, bodde du lite i källaren då? Nej. Nej. Övervåningar. Jaha. Mm. Förutom när jag är liten. Men det finns ingen källare i det huset. Så. Nej. Sådana här krypgrån bara som har hänt. Jaha. Mm. Mm. När du kröp. Ja, när du, innan du gick. Ja. Så var du När ja, jag var bebisk så kastade mina föräldrar in med det. Jag fick du krypa. När jag kunde stå upp så fick jag bli första våningen. Exakt. <laughs> Nej men så här, Om jag får säga. Mm, jag jag tycker det här med Att, att du inte det här svaret på lagar eller ja. ja, Det tyckte jag var väldigt förtroendegivande mm -hmm. att, att uh, ja men att du inte liksom hade, var en sån där noll. För det, mm. är, det tycker jag att det är så himla många nu för tiden som mm. är så öl snobbar, Ja, kan du säga det verkligen? Men, och <hör> utan att egentligen, alltså för jag tänker så här, jag är ju skitdålig på vi har ju pratat om det, när vi gör blindtester mm. på jag blandar ihop allting. Ölmärken, ölmärken, ölmärken. Ljus alltså, ja. Nej, det oh. känner jag skillnad på. Alltså nu är du taskig. Okay. Ljus och mörk kan jag känna skillnad på. Men jag gillar, det här är attack. Okej, okay. okay. ta tillbaka det. Ja, det måste hjälpa inte. Okej, okay. uh. men, men jag tänker ändå att det måste ju finnas, alltså det känns ändå som att det är lite... På hit Allt sånt här är inte ja, påhitt. Ja. Förstår du hur jag menar? Absolut. Jag läste läst en jätterolig grej. Eh, en gång. om eh, De gjorde ett test där de tog in en massa sådana här vinexperter. Uh -huh. eh, sådana här riktiga. De kunde allt om vin. Uh -huh. Och så kunde de göra ett eh, blindtest eh, på rövin. Uh -huh. Och så fick de testa. Och så fick de beskriva de här vinerna med, med sådana här ord som man beskriver rövinen uh -huh. med. Uh, och så fick de göra det där och så fick de veta i slutet att det hade inte varit rödvin de testade. Det hade varit vitt vin som man hade färgat rött. Det är helt Så sant. de här experterna tydligen känner inte skillnad på. Jag har det där också. Jag har hört det där flera gånger nu på sist, sistone. Just det här med röd och vitt vin. Att man egentligen ja. inte ska kunna känna någon skillnad på det. det låter ju helt, det det helt, helt sjukt. Men, men det är ju lätt att testa själv. Vi gör ett vintest. Det kan man göra. Ja, ah, nej, men det har ju gått riktigt dåligt när jag har testat till exempel amarone -vin, som vi har mm. på. Och en bag -box vin som är ganska billigt. Då tog ju du fel på det. Ja. För Amarone är ju det som kostar typ 250 spänn. Mm. Eller upp. Det kan väl ja, kosta mer ramper. kanske. Men eh, då köpte vi ett och då eh, ja, då hade du lite svårt för det. Men ja. det, det är ju så. Vissa dagar Ja. Så har man lite svårt för saker. Oj, varför försökte du vara snäll mot mig? Jag gör det ju. Ja, Absolut. Ja, ah, okej. Nu ska vi inte prata om oss. Nu ska vi prata om Björn. Ja, men jag mm. har den så här, du är skägg. Du är skäpsint. Ja, nu har jag tagit av mig min blindo. Nej, blindo. Nej min bli binda. Okej. Ja, eh Ja. Och, Bin mm. ja. <laughs> och eh, nu så var jag att du hade skägg mm. eller har skägg? <laughs> ja. men då tänker jag så här att du har nog inte gått på det här med att stoppa egen korv och eh, du stoppar inte egen korv och du bakar inte surdegsbröd och du gör inte in... pork som vi nu har försökt göra. Du vet man hippa hipsters Aha, grejerna. Ja, nej, nej. Du är genuin mm. tror jag. Jag tror ja. att din mamma och pappa var lite så här Ja, kanske lite akademiska, men jag tror också att de var lite så här sköna. alltså De tycker om tycker om eh, kultur. Mm. Är de lite Är din pappa lite akademisk? Nej. nej. Eh, mm. De har nog Varför inte. Mm. De har inte plugat, tror jag, mamma. Mm. Pappan han, han börjar ju jobba på balvan här ute. Ja. Det tänkte okay. jag nästan på. Mm. Men du har inte så bra koll på det här. Det är bara Nej, det kanske det. Nej, det kanske är det. Nej, det, kanske det, kanske är det. Är. Ja. Äh. Men ja just det. Men du verkar genuin alltså du verkar inte så här och eh, nu har jag på mig mitt skägg. Nej. Nu har jag klistrat dit mitt nej. för att nej. I, ingen sån här vända kappan efter vinden nej. typ. Nej. Nej. Så känns det verkligen inte. Nej, nej. En sån här Nej, precis. Men det stämmer nog. Och att, har du när du var liten har du funnit en trygghet i att rita, måla lite? Aha, ja, oh, ja. Oh, ja. Då har du gått in i din värld. Men du har... Det här är mitt antingsnyttblock som jag tänkte ha i skolan. Gud vad fint. Men det är bara, bara... Ah, Och det... alla mina antingsnyttblock från Shit. skolan ser ut så här. Du, det, är det lite serie? Ja. Eh, det är figurer inte så mycket serie. Det blir man mest gruppa. Jättefint. Bara... Ja, verkligen. Det är alltså, vi, det vi får se nu är alltså mm. skisser. Det blir ja. alltid marginalerna för i grundskolan så var det alltid små gubbar och både mm. utav lärare och shit. Mm. Coolt. Det, ja, jag vet. Det. Ah, okay. Men det är lugnt nu. Ja. Men det var, mm, då ja, ja, ja. det gick ju bra, men det hade du ju hunnit se. vi såg det, ja, det, alltså. mm -hmm. det där. Men jag tänkte att du ändå gick in i din egen värld det är ja. att, att du försvann lite från verkligheten. Ja, absolut. Mm. Ja. Men nu, måste vi komma, vi, nu har vi kommit fram till här att det ändå känns som en jordnära typ på något vis. Ja. Mm. Väldigt snygg tröja har han ju. Sådär. Ja. Adidas. Mm. Det är, är också väldigt dig. Ja, det är väldigt mig. Jaha. Uh -huh. Det är kräftiga sjukvård... stryk. Mm. Ja. Hon är det där ett tag. Mm. Ett år. Ett och ett halvt. Ett, ett och ett halvt. Alltså jag, du håller på med digital. Digital... Mm, mm. Nej. Digital, jag har grafik. Kan man säga. 3D grafik. Mm. Sen modellera. Bygga saker i datorn. Cool. Och det är det jag pluggar. Och det var det jag jobbade med i Österrike. Fast just i bilindustrin där nere. Och det var jättetråkigt. Mm. Fram till. Mm. Kan det vara att du ritar upp som någon... En... Nej. Uh, vad gör du? Ja, man kan säga att jag ritar upp. Eller jag ritar, men jag bygger men, saker. Ja. Men, men kan det vara som en del till en bil då till exempel ja, som ska var, tillverkas? Ja, det var det jag gjorde i Östelrike. Ja, eh, okay. Och det var det jag hade pluggat till med Ja, bilindustrin eller bilar, bara bilar. Massa mm. bilar. Okay. Det var jättetråkigt. Okay. Vill du göra någonting lite liksom, såhär, istället Du vill jobba på Sida. Sida? Ja, men vill du göra någon... Nej, Nej men industri, alltså. Nej. Vill du... du vill du kanske inte vill det här byta Själva väg och gå och man vill alltså men, det vill du, du kanske vill förändra världen lite. Göra äh, någonting äh, faktiskt som handlar om miljö. Ja, jo liksom. men lite så det är fast inte världen. Det är väl trevligt att kunna rädda världen. Mm. Men jag, jag, jag tänker att äh, så här arkitektur med så här miljövänliga hus och, mm. och, och, och, och sånt. Mm statsplanering som där man tänker lite på hållbar ja, mm. ja exakt, hållbar, hållbar utveckling, utveckling och och sånt, det hade varit roligt att komma in på det mm. för det känns ju lite betydelsefullt genom att rita ja. såhär Saab ja. bilar liksom ja, exakt. men det känner jag också, är, det är väl lite så här ett typiskt västkustiskt att komma in på bilspåret först ja, ja absolut, men det är den utbildningen som jag pluggar för ja. finns ju här typ för att Volvo ligger ja ungefär. exakt mm. Och det, ja, men, för, men det är nog smart att rikta in det på något annat. Ja. För det verkar inte vara en så här vattentät Nej. bransch. Nej, Nej men det, man, om man vill utomlands, Tyskland, mm. så är det jätterätt. Eller om man har gått om man kan de programmen. Men man vill inte bo i Tyskland. In, och i, i bilindustrin. Nej. Vad ja. ja. ja. ja. Frankfurt. Uspin 17. Jag har inte varit jag har varit på Frankfurt flygplats. Ja, jag med, jag med. Fy 17. Den här långa rull ja, rullgolvet. Det var så det stort mm. så att det var alltså, ja, hade man inte ångest innan, mm. då fick man, då Och ja. mm. dit om ni vill må riktigt dåligt. Skönt. Dagens Dagesikt. dagens tips. Nu vill Bra, vi bara är bara säga vi ska säga. Nej, men nu lämnar, det det. Ja, nu lämnar vi det här. Ja, lämnar vi det Får jag klär? säga en sak då att ja. klockan är hade ja, det elva. Aha. Alltså, den var ju när vi började, typ. mm. Eller vi träffades själva och vi sitter och dricker öl. Mm. Det glömde vi ju säga. Nej. Nej, klockan. Eller så skål kanske bara. Vissa Ja, men klockan. Jaha, klockan då, du säga. Är det är det du menar. Du vill få sagt vad klockan är. Ja. Mm, precis. Ska vi gå vidare i livet? <laughs> alltså, jag vet inte om vi har kom fram till så här skitmycket. Men eh... skrapat på ytan. Ja, mm. ah, precis. Jag tror att du är mer än det vi har sagt. Ja, ja det tror jag också. Men... men vad tro, Tror du att han har syskon, eller? Jag tror att du har en... en, en, en syster. Nej, det alltså, jag är fel. Är du ensambar Nej. Du har en storbrorsa. Jag har en stor ja. Du har, har du två storbrorsor. Är, är du yngst? Nej. Nej, då har han ju en lillebror också. Ja. Mm. Är du är mitten, bror. du medlaren. Ja, mellan sonen. Medlaren. Nej, jag är inte med... så kanske... Jo, om någon är medlare. Sen... Så är det du? Mm. Ja. Okej, okay. och du har varit ihop med din tjej i tre år? Nej. Nej. Nej. Äh, äh, inte så jättelänge. Sen förra året. Så du har fortfarande, är du fortfarande i den här förälskelsen? För det håller ett år har jag hört. Mm. Eller har det precis gått ur, ur den här förälskelsefasen? Nej, den är kvar fortfarande. Gud vad kul. Ja, det är ju. Tänk. Jättekul. Grattis. Tack. Mm. Ja. Vi har ju, nej det glömde vi. Ja. Mm. Ja. Sant eller falskt? Mm. Ja just det. För falskt. Vi men Det låter ja, nästan som oss. Ja. Ja, du vet ja. att vi. Jag, jag försöker. Ja. Mm. Bra. <laughs> eh, jo, men vi tänkte så här: Att du ska få gissa ja. eh, på oss. Vi, han, Elin kom i, i förrgår kväll. Förrgår. Vad sjukt det låter. Men det stämmer. Mm, det stämmer. Det stämmer. Mm. Så att vi hade dagen igår tillsammans. Eh, och så sa vi så här: Det är kul om Björn får gissa på sant eller falskt. Mm. Så att vi får försöka. Se vad igår har det sitt sköpte, ja. som man brukar säga. Ja, och då kan jag börja med att berätta. Ska jag börja med att berätta? Ja. Eller ska vi berätta i kronologisk ordning? Va? Vad pekar du på nu? Den. Ja, mm. precis. Jo, vi åkte spårvagn. Mm. Det är kul för enligt att åka spårvagn. Ja. En riktig spårvagn. Ja, det är inte någon sån här fjantträrbana i Stockholm. Ja. Men, Nej, är, är en genuin. Ja, en genuin skrammel. Blån, spårvagn. Så härligt, ja. mm. Lite trångt kan jag Nej, det var trångt för att... Eh, de har ju vissa problem med spårvagnarna här mm. i Göteborg. Det kan man säga. Så ibland så är den ju bara en, fast de borde vara två. Ja, just det. För att de... Måste sprida ut dem, känns som. Ja, Eller jag vet ja, inte varför. Ja, vet. Det var ganska trångt i alla fall. Så vi gick på och då satte en tjej. Vi gick på längst bak. Då satte en tjej och tog upp två säten. På de här, du vet, längst bak. Där är en radda. Med en dataväska till. Mm. Ja. Där, med blåa handskar. Mm. Ja, förlåt nu. Mm. <laughs> ja. eh, och då, det tycker jag alltid är väldigt spännande med folk som inte liksom... Kör den social, eller liksom är med på den sociala koden mm. att man tar bort sin dataväska mm. när, när det står typ 20 pers och trängs. Mm. Så. Men det gjorde ju inte hon. Och jag säger in, jag sa inte till. Du kanske hade kunnat säga till. Mm. Men, jag, men jag, jag knökade in mig kan man ju säga. Ja, och då bra. väntade jag på att hon skulle flytta på sig så att Johanna kunde få komma in och i en sällskap. Mm. Mm. Men det mm. hände inte. Eh, och sen så kom det på en tant. Och, uh, lite äldre och då tänker man ju ändå att de måste ju få sitta mm. uh, och jag såg att det var några platser längre fram men där ville hon tydligen inte sitta utan hon sa barskt till er mm. skulle, skulle ni kunna tänka er att hon makar på er eller något mm. mm. sånt uh. Mm. Uh, och sen så kom det liksom med. sen var det en serie händelser I, det började utlöses av tanten som kom mm. sen gick en kille av så att jag kunde gå längre in så höll jag i svettet vadå du måste ju berätta att den här Tjejen tog bort sina väskor då. Ja då gjorde hon ju det. Mm. Då Nej, satt tanten hon. Ja. ja precis. Och det var ju för typ, annars skulle jag ju flytta på mig typ. Men det kändes ju jättelöjligt eftersom hon satt på två, två och en halv plats liksom. Ja mm. Mm. precis. Så hon, och, ja men den serien händelse som hände då var att tanten kom in och satt sig. Jag tog tag i ett sätt där du vet liksom baksidan där man kan hålla. Mm. För att jag stod upp. Då kommer den tjej och sätter sig där och liksom trycker fast min hand. Så att jag får så här ry försöka rycka upp den. Trycker hon med handen? Nej, nej hon sen lutar sig bak. Oh, <laughs> ja. ja. Men det är också en sån där grej som... För det kan man ju märka. Om man lutar sig bak och känner ja. så här, här var det lite knöggligt. Då ja. kanske man liksom lite låter lite den... ta. Uh -huh. Nej, men det gjorde inte hon. <laughs> och, sen, okay. och sen så Okej. Jag fixar lite mer öl. Ah, jag tror ja, bra. jättebra. Jätt. Mm. Sen så kommer du på en stor... Himla hund, Berners okay. ah, De är ju ganska stora. Ah, ah, ja, nej. nej, Det är nej. ju Sankt Bernad, mm. Men det är Sankt Bernhards kompis, Berners sännen. och okay. två. Ah, aha. Ja, ah. tack. Eh, jo, och då så är det två personer de hör uppenbarligen ihop och så har de hunden emellan sig och då frågar den ena den andra eh, är du hundrädd? Mm. Trodde jag. Det var en väldigt absurd fråga. Och han svarar ja, ganska. Och så är det jättetromt. Men hon frågar är du hungrig? Ja. Okej. Men det var konstigt dialekt, eller? Jag vet inte. Det var bara att det hände så himla mycket där. Det var liksom, inom loppet av några sekunder bara, så hände allt det Och det var... Ja, man var arg på den här blåa handsken som inte flyttade sig. Och tante ja. kom och allt. Alltså det var... Och du såg... Jag vet inte vad, vad du hade för, för känsla för, ja. för, för spårvagnarna var Göteborg. Jag tyckte det, det var jävligt trångt. Ja. ja. Men den där hunden var ju jättesöt. Ja. Ja. Men det var liksom... Det absurda i det hela var ju att den här hunden kom... När det är jättetrångt på spårvagnen. Och så kommer en hund. De bryr sig inte om att det är trångt. De ska ju nej. lägga sig ner ändå. Och det roliga var då också att visa... Jag satt ju ner med alla påsar för vi, vi gjorde ju den här pulled pork right. som vi ska äta idag. Yeah. Den ska vi ha in i jorden jättelänge. Nej, den har vi haft in i natt. Mm. Mm. Och så gjorde vi lax, jättegod mat igår. Mm. Så här. Och så köpte vi jättemycket öl. Alltså vi har köpt 19, typ, 19, öl. 19 öl. 19 öl. Det är liksom lite det vi gör. Ja. Det är det Köper du öl? Ah. Det, ja, det, då det sätter det jag mig allt. Alla påsar, så och så kommer hunden också. Aha. Och då satte jag... Jag tog upp den och satt typ ja. så här men Det är inte så mycket att säga det. var inte som att det var värsta... Något jättekonstigt som hände, men... Ja. Det var kanske konstigt. Ja. Mycket på en gång. Ja, mycket på en gång. Det var det. Mm. Och sen så innan dess... Mm. Ja. Så hade vi varit och badat. Simmat. Simmat, ja. Bara. Simhall? Mm. Eller hav? Nej. Nej, jag hade tänkt mig hav. Mm. Men det var ju himla skitväder, alltså. Det är ju efter... tråkigt att uh, Elin kommer precis när det börjar regna. Det Eller hur? Stockholmarna ser att det bara, det bara regnar. Mm. då hade jag, jag hört regnbar. den här låten också. Att det ska vara så jävla våret i Göteborg Nej. och älven är så fin. <laughs> och Så, så kommer jag hit och säger det för jävla ah. Och möter vi tre jäkla tråkiga människor som står i kassan. Ah. Eh, som inte går igång på oss. Alltså, vi har en ganska skön energi när vi mm. kör. Tycker vi. Ja, det är rätt objektivt. Så säger ja men så här, man borde ändå haka på lite och ja. då var vi på systemet och han bara han bara ja. Ja. Ja. och så var vi på ett café och hon bara ja. ja och så var vi på badhallen ja, ja. och han bara ja. ja då undrar man ju så här, vad, hur kul är det ut ja. mm. mm. mm. jag. Då var vi och simma. När vi uh, uh, går in har betalat allting, då kläm, kläck, kläcker ju du Nej, jag har glömt. Uh, uh, uh. ja. Alltså, du gör det. Nej, nej. men jag men, har glömt. glömt. Uh. Nej, nej. vad va? nej Jag fick ägglossning i huvudet. Uh, ja, lämna det. Hände jag inte. Lämnade. Elin hade glömt handduk. Elin. Ja. Uh -huh. uh. Det var ju dumt, för då hade vi bara en handduk. Jag hade inte glömt handduk. Nej, mm. det här är men... liksom nummer två nu. Mm. Mm. Mm. Eh, av samt, eller fall, ja, att Elin inte oh, okay, Ja, men okej, just det, så det var ju så det var ja, yeah. precis mm. Mm. Mm. Så att det, sen så är Elin är ju ganska rolig på det viset, att du bytte om ganska fort, eller bytte om du tyckte inte att det var någon idé att ta på dig badkläderna innan du duschar vilket är sant, Nej. man ska ju duscha först mm. så att du står helt näckt i omklädningsrummet. Medan jag har alla kläder på mig. För jag hade mm. inte hunnit. Och då kommer jag på att jag inte har någon handduk. Eller vad det måste. Ja, ja. Ja, eh, men då får hon låna mig en stund. Eh, så då har hon min handduk. Och sen så klär jag av mig alla kläder. Och så ska vi gå till duscharna. Då går vi ut genom en dörr. Mm. Och så kommer vi till en reception. <laughs> Oj, det och Och jag går så här med handduken. Jag går liksom handduken bara på framdelen, så här. Och jag, jag har ju slutat handduken. Johanna går liksom helt näck framför. Med bikini i handen så här. Och jag bara känner. Det här är ju mardröm. Det är ju det här man drömmer mardrömmar om. Ja. Alltså, det var så vidrigt så ser man bara glasdörrar. Så här, Där är ju simhallen. Varför är det en reception? Allt var... Det var total panik. Och jag innerst inne så var jag nog ganska arg i det läget. Ja. Kunde du inte bara tagit ner en jäkla hand? Mm. Du, kunde du inte gjort det? Varför gjorde du inte det? Men sen så... <skratt> så insåg vi att den här receptionen... ...var en reception. Det var en reception. <skratt> ja. Men ja. Eh, frågan är hur... Det var inte direkt ute i, i simhallen så vi gick inte ut liksom, i simhallen precis utan men drömland, men, ja. men det är ändå alltså när det står ju ändå påklädda människor i den här receptionen mm. man känner sig väldigt liten och avklädd inte bara bokstavligt utan mm. själsligt precis, ja. <laughs> när det står två full påklädda människor och så man, hej, hej. hej, hej. Mm. ja, <laughs> ja. Men det, och det här ledde ju liksom, det här bristen på handduk för dig gjorde ju ja, det gjorde ju allting ganska lustigt. För det fick ju alltid vara någon som gick <laughs> helt, liksom, förutom när vi hade bikini, alltså ja. då hade vi. Det vill jag säga, jag vill tydliggöra det nu, vi hade badkläder när vi, när vi simmade. Ja. Okay. ja, fast de åkte av ganska många gånger. För mm. min var för liten, uh -huh. eh, alltså min var väldigt för liten så jag stod och ryckte där och höll mm. på, uh -huh. och dina, dina hår trodde jag av. Ja men det hade hänt något konstigt Vi kom in, vi kom in i badhuset, uh -huh. då eh, var det ju lite bara humoristiskt, för då är det bara tanter som har um, en uh -huh. och jag går ju igång på det, så att jag, eh, jag okej okay, här. Om jag ska tala, så tänkte jag så här, fan vi måste ju bringa med någonting till Torbjörn eller Björn uh -huh. eh, så att ha, något kul uh -huh. har hänt. För att det här var ju tråkigt i Göteborg. Uh -huh. Alla har ju varit så himla och är tråkiga. Så att jag tänkte, nej, nu gör jag något radikalt. Nu måste jag göra någonting. Så jag hoppar ner i vatten. Ja, det fanns en litet utrymme så jag hoppar ner. Det var ändå lite på sidan. Det var Men, ju inte som att du såhär kastar in nej, i mitten. nej. Men jag hoppar ner och, och jag ser på Johanna och bara Vad gör du? Jag drar ju därifrån för att mm. jag klarar inte av såna mm. situationer Så jag hoppar ner och jag överdriver de här, det det här. <skratt> <skratt> Men jag inser ju att Johanna har ju sprungit bort Så att ja. jag får ingen bekräftelse <skratt> Så <skratt> då börjar jag skämmas För <skratt> det är ju så kul att stå Nej. där själv och Nej. överdriva Så jag Nej. går upp igen ja. Men det höll ungefär i 15 sekunder <skratt> Så jag du, med tycker att det kändes en att gå förbi de här damerna? Alltså det var en som jag klickade med rent ke kemiskt. Ja. Mm. Så på långt håll. Mm. Um, så det var ju kul att träffa henne mm. med blicken. Men, tyckte hon att det var lite kul? Ja, mm. men hon, hon, hon den unga tjejen som stod och gjorde alla det här, så hon tyckte nog att jag var lite... Ja, men det kan man förstå. Det är lite som att håna <laughs> hennes ja. jobb. Ja. Mm. Ja, men det hade i alla fall. Ja. Ett sant eller ett falskt. Därifrån. Men var det tre? Var det här uppdelat på tre nu? Ja, Fortsen. precis. Det var lite otydligt, kanske. Just där på simmaren det uppdelat till... Nej, det nej. var två. två. Det, en var ju, det spåren. kan man inte tro, ja, spålvagn. Mm. Ja, Handduken. Handduken. Och vattenjumpen. Åh oh, det här är ju jättesvårt. Mm. Ni är ju bra svårig, så här det låter som att allt okay. har <laughs> uh. Alltså, nej. Ja, men det här är svårt. Alltså, det här det... är sjuksvårt. För att uh, inget av dem skulle förvåna. Särskilt mm. om, jag har ju fått med er ja. i tio avsnitt. Ja. Så jag har hört ett och annat. Ja. Det är det som är roligt. Att ja. baserat på det försöka. Mm. För att vi, när vi ser på varandra, har vi ändå en viss eh, bakgrundsinfo um, ja. eller vad man ska kalla för. Ja. Svårt. <laughs> Mm. Jag tror och på intentionen. Jag, jag tror att det är två mm. Ja, Det var rätt? Ja. Nej. Mm. Bra. Mm. Jag tror att spårvagnen, det är mycket på en gång där. Men det känns ju som att allt man känner ju igen alla de människorna. Och hunden. hunden. Och folk som beter sig konstigt sitter och tar upp mm. platser. Mm. Så min första... Tanken var att det är med vatnypan och det var hitta på. Mm. Det stämmer: bra, bra, bra. bra. himla bra. Alltså för det här är en avvägning varje gång. det, Jo, men det där är en himla avvägning varje gång. Att vi liksom veta. Om man ska ta, om man ska tänka att det är den mest extrema den ja. man ska vara på hittar. Ja, men ibland är det ju så att den mest extrema är så extremt så att det går inte så hitta på. Nej, man kan inte hitta på. Nu tycker jag att vi lämnar ordet till Björn. Ja. Ja. Vi har ju skickat lite uppgifter till dig. Inte så lite, det var ganska ja, lågt. Ja, men jag, det är bra. Jag behöver mycket så mm. Mm. Tänka. Mm. Okay. Vi, Som vi var inne på, vi jobbar lite med vår egocentrism. Det går så där. Så ja. därför så vill vi att Björn ska berätta om oss. Ja, jag har gjort en fördomsanalys. Mm. Alla krist... Ja, Alla namn. Alla du vi vill inte göra reklam på Det Där måste Däremot ska bara, vi men... säga att jag blir sponsrade av eh, systembolaget. Mm. Mm. Mm. Nej, vi har, men vi borde bli. Ni får gärna kommentera under tiden. Ja, absolut. Okay. Ehm, jag börjar med Elin. Du har också sagt vem vi ska börja med först och stänga jag under på ja. mm. Jag är lättast jag är inte så svår. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Men det är nästan eh, den eh, första punkten att mm. du, du känner så, välkommande, öppen. Och så här. Eh, att, eh, och det fick jag bekräfta att du st sträckte ut liksom när du var fem meter från varandra. Ja var Det var härligt. Ja det var ja. kul. Tack. Det här har jag skrivit orent och det här skrev jag igår. Vill att folk ska ha det bra. Så att äh, äh, jag tänkte så här, liksom att äh, äh, om det är någon fest och så är det någon som sitter i ett för med och äh, tänker att jag måste, måste leva upp. Jag mm. kan tänka mig att, att du är, är med jag, jag, jag tror lite om det på båda två, men mest dig. Jag tror att du vill, folk ska ha det bra, för att alla ska vara glada. Det tror jag nog på. ja. Mm. ja. Jag blir ofta kompis med dem som, som har lite svårt. Mm. Alltså, nej men jag, jag blir ofta kompis med folk som har lite svårt. Och då kanske de tar hela... Nej, förlåt. Nej, ja. kör du. Ja, Aha, förlåt. Äh, pepp på att testa nya grejer. Jag tror att du är en sån här som någon, någon bara säger, ska vi göra det här? Och så bara, ja, det är vi det är lätt. Mm. Kör hårt, tror jag. Ska man säga någonting nu? Ja, jag, jag är nyfiken på om jag har rätt. Ja, men ja. alltså, jag tänker så här För att nu... Det stämmer ju på många sätt. Så här, många men kan du blir... Det är ju väldigt positiva. Här, mm. så, och det är ju bra. Men du, jag ser ju på dig. Du blir ju pepp. Bara av det här. Du skulle kunna säga ja på allt. För ja. att du blir, går så igång. Mm. Mm. Men jag men. tycker att det är verkligen åt rätt håll. Mm. Men mm. jag också... Nu vet jag inte om du har med det på listan. För att det är lite så här, Det måste ske lite på mina premisser. Jag måste. Aha, no, jag, måste uh. jag kan vara pepp men då måste den andra. Eh, lirika och För att. Få Exakt till det till att. Ja, precis. Det pratade vi om går. Att få det till att. Det är faktiskt ett mina initiativ. Att vi Aha. börjar klättra. Och vilken bra idé din. Mm. Så har jag, jag lärt mig att jobba lite med henne. Att, att om man ska göra... Hon kan vara väldigt pepp. Men allra mest pepp på sina egna idéer. Uh -huh. <laughs> så, uh -huh. så att man får liksom så här få det som att mm. försöka få det till uh -huh. att öppet. Att... det så att det låter som att du kom på uh -huh. Lite, lite uppehållet. Uh -huh. Men väldigt... du är himla positiv. Ja, det går uh -huh. inte så säga någonting. Nej. Så att det stämmer. Mm. Uh -huh. men, men du har också skrivit du är, verkar jätteglad. Uh -huh. Och härlig och positiv. Oh. Uh -huh. <laughs> Oj. Gud. <laughs> Åh gud, åh gud. Nej, nu. Uh, Elin, jag konstiga moves. Ja. Uh. Yeah. Yeah. Yeah. Jag vet att ni, har man märkt, att ni är båda mus mus musikaliska. Mm. Uh, och sjunger. Mm. Du sa att hon var bra på sjunga, tycker ni, ni har sjunkit båda två. Ni uh. är båda uh. jätteduktiga båda två. Jätteduktiga du. Uh. Uh. Jättebra. Tack. Tänk, jag lite auto tönt. Nej, jag skojar. Ah. Jag skojar. Ah. Nej, men de här låtarna, de här två sista, de är ju. Sjuta, skjuta. Kul, mm. ah. okay. det jag roligt. Jag tror att, äh, att du är lite så här. Äh, typ böcker och skriver. Ja, det att. Mm. att du. Äh, att du har, ja. Men vad skriver du i frågan? Äh, Ja, men jag tror att du kanske säkert har skrivit en bok. Kanske. En novell. Eller någonting. Jag får lite så här... Mm. Ja. Alltså kultur. Ö, ö, ö, ö, i, överlag. Men framförallt kanske skriva. Har jag en känsla av att skriva? Oh. Ja, och att du har en massa liksom, idéer och berättelser i huvudet som... Men det har jag nog. Ja. Jag är ju... Det kan nog stämma, till viss del. Mm. Som allting, alltså. Mm. Men jag skriver kanske inte så mycket. Och jag läser kanske inte så mycket. Fast man har ju läst, om man tänker efter, nu när man har pluggat. Så har man ju läst otroligt mycket. Mm. Och jag har ju läst, jag är ju så klicktrågen så att jag har läst typ allt, liksom. Ja. Men, eh, jag läser typ inte några romaner. Aha. Fast nu gör jag det. Okej, okay, bra. Ja, ah, okej. Okay men ja. jag skriver mest låttexter, ja. men jag har massa historier sketcher i huvudet mm. mm. men det borde du skriva ner och tror du på mig? Filma jag. jag tror på mig <laughs> har man sketchidéer i det så ska man skriva ner det ja, det är, det är ja, kul. Mm. skriv mer mm. Mm. mitt tips men du har inte fått äh, uppfattningen om att jag äh, har dyslexi nej det är inte så alls. För att när jag var liten så kunde inte jag läsa så bra. Uh -huh. Jag vet inte hur det skulle framkom, hur liksom det skulle hittra sig på det här viset. Jo men de som har dyslexi kan ändå vara väldigt verbala uh -huh. och ha lätt för skolan. Jo precis, men det är inte som att du till exempel läser så mycket. Nej, det är väl det som är problemet, för jag har inte så stort ordförråd. Och jag har det så här, heter det att eh, för, förtroga, är det ett ord? Uh, uh, förstår, uh, alltså jag, jag, uh, har, jag vet, jag är så osäker på om språk. Ja, okay, uh, just det. Du, du tycker inte att jag verkar dum? Inte dum. Tycker du att jag verkar lite smart? För det är helt, jag har mindre världs... Heter det så? Liksom. Ja. Uh, när jag umgås med Johanna för att hon är så himla... Men det är... Alltså, ja, kan vi... Okej, okay. uh. uh, okej. Okay. Fast jag, du tycker att jag är lite smart? Ja, uh. och jag är kreativ får jag kreativ. Kreativ. Mm, mm. Ja. Mm. Jag får nästan för mig att du borde ha kanske ett par armar till liksom, så att du ska kunna göra alla idéer. Tack, det där. Som den här okay. indiska guden. Ja. Eh, vad heter honom? Ganesh. Oh, Ganesh, ja. Oj, Kanske, jag, jag vet inte. Jag ja. Ja. Men jag tror såhär, eh, okay. har du mer på kanske. Ganesh? Äh, äh, det är, det var egentligen det. Hundmänniska. Mm. Hundmänniska. Mm. Mm. Ja. Ja. Jag älskar hundar. Ja. ja. Bra, något som jag inte som jag tror att du har tänkt är att jag är naiv. Jaha. Men jag tror inte du ska skriva det. Naiv? Nej ja. Du har inte. Tänkt. E, nej, det var inte. Nej. det. det skönt. Mm. Tack. Mm. Tack dobren. Varsågod. Johanna. <laughs> det var kul, ja. det var kul. Ja. Ja. Ja. Men jag tror också en liten grej. Mm. Om man har grupparbete kanske i skolan eller mm. någonting. Jag tror att du vill lite ledare. Att, ja, att du äh, Att leda typen. Mm. Och planera kanske också. också. Uh, ja. På sätt, på ett sätt. Ja, men, ja. Ja. Okay. Yeah. Mm. Johanna. Ja. <körk>.. Jag, <c laughed> jag får kanske ännu större kulturbibba från Ja. Och det här med att du säger att du inte är lika bra på att sjunga. Men jag tänkte nog att, att det här med sjunga och musiken mer är din grej. Fick jag, right. jag har jag fått känslan av. Mm -hmm. uh, och jag tror också att. Uh, men du får också sådana här att du har många idéer. Men jag tror att många idéer så här i stunden. Så kommer liksom så Ja, oh, ska jag inte göra det här? Och så vet, Knasiga idéer. Mm -hmm. Liksom. Spontant. Uh, uh, ja, Spontant. Spontan. Jag är spontan. Jag har jag fått känsla Mm. Mm. Eh, men det stämmer inte. Jo. lite Jo. Jag är spontan. Men. Eh, är kanske inte lika spontan som Elin. Där skulle moder ta överhanden med. För att jag kanske är lite mer. Eh, självbegränsande. Mm -hmm. spontanhet. Ibland. Ja. Vad tycker du Erik? Du är spontan men, men hon måste liksom överväga. Hon aha. måste ha någon slags övervägning i skallen. Men det här med vattenjupan, det känns mm. som en grej som du skulle kunna göra. Ah. Ja ja. Då blir förvånad. Ja. ja. precis. Om mm. är det var mm. mm. det. det, känns det mm. Ja, det stämmer det bra. Som mm. hon springer bort. Ja. Men det känns ändå som att du kan vara ganska rätt mot sig Men kanske, ja, det är kanske, kanske, kanske mm. med kompisar då. Mm. Jätteklassigt mm. kompisar men inte så mm. Inte så här springa ut med lös på stan. Det är mer en mm. grej. Mm. Alltså. Ja. helt rätt. Mm. Uh, kattmänniska. Nej. Nej. Du känner jättemycket kattmänniska. Är det, mm. det, det är, är intressant. Du känner igen dig i henne. Ja, det, det kan vara det. Kan det vara så? Mm. Kan vara det. Vem tror du är mest bekräftelse- törstad? Du. Mm. Elin e alltså. Ja. Mm. Ja, det är jätte... Uh, ja, intressant. Är det så intressant? Det är vi som tycker det är intressant. Jag har börjat tycka att det här med bekräftelse är intressant. För att, jag, alltså, för att jag har insett... Också om man gör en sån här sak. Som att börja lägga ut en podd. Mm. Alltså då är man ju ändå... Då har man ju ändå någon slags hybris. För ja. mm. att man tycker att... Att folk ska lyssna på ja, det när man sitter och svarar de saker. Ja, och så vill man ju ha respons. vill man ja. ha. Så att jag har funderat mycket över hur mycket. Så att Det har vi pratat om också i, utanför podden, så att säga. Om det här med mm. bekräftelse. För jag tror att det är väldigt typiskt det att du skulle tro, jag tror alla skulle tro att du är mest, alltså Elin är mest bekräftelse. Mm. Men jag tror att jag är. Åtminstone minst mm. mycket till sig mer. Vad tror du Eli? Det är det här som jag tycker är lite svårt. För att på något sätt så. Kanske bekräftas på olika sätt. Mm. Mm. Sådär. Men. Det är, det är svårt. Alla behöver ja, ju bekräftelse. Det är klart alla behöver det. Mm. Man vill bara bli sedd på olika sätt. Mm. Men eh, jag kan nog tänka att jag får bekräftelse. För att jag tar bekräftelse. Alltså mm -hmm. dagligen så att, söker jag, söker, jag söker mig till folk Hej, bekräfta mig För nu bekräftar jag dig mm. mm. Medan Johanna verkligen behöver bekräfta sig I sina nära relationer till folk det är liksom På något sätt så kräver ja, hon det Hon kräver närvarande Och det är, ju inte, det är ju inte Det är ju väldigt sunt Och det är väl sunt också att vara väldigt socialt så. Ja, men, men den sortens bekräftelse får vi ha Tycker du att vi Är lika Eller olika jag tyckte nog att ni var lika. Ja. Ganska väldigt lika. Mm. Eller överlag. Men nu ser jag lite mer skillnad där. Mm. För precis så tror jag att det är. Ja. Att vi är på många sätt ganska lika. Fast också väldigt olika ja. mm. ja. Och nu börjar jag kännas väldigt mätt. Nu. På det här, på fokuset. På fokuset. Ja, på oss. Mm. Ja, verkligen. Den här... Ehm... Ringen vän. Ring en vän, jag har det. Oh. Men... Eh... Jag är osäker på formeln. För det, ni brukar också omöjda frågor. Är det inte det? Ja, men det, de fick fast sist, sist var det vad heter Asterix? Ja, ja, just det. Typ. Just det. Mm. Hur såg man äh, den? Ja, ja fast jag har ju jag har tre alternativ. Tre. Ah. Men de är ganska svåra. De, ah. Det är två svåra som är liksom om. Och sen är det en... Här äh. jag, oh, förlåt, förlåt. Nej, det är ingen fara. Mm. Släpp ute bara. Ja. Så eh, två svåra frågor Som har liksom ett svar Sen är det filosofi-frågan den, den, den tar vi, den tar vi. Uh -huh. Vänta, får jag eh, Hämta lite öl? Det får du göra, ja. Om vi lär oss av våra misstag Varför är vi då Så rädda för att begå dem? Mm, blir du kristen? Nej Det lät du skulle bli en bra präst ja. En gång i eh, gymnasiet Så skulle vi välja ut någon dikt typ som mm. gillar och skulle vilja sätta den klassen. Och då sa de, där, det var väl lätt som att du menar det här. <laughs> Och det gjorde jag, men jag visste inte att det skulle låta som att jag menade det. Ja, ja. ja jag, jag kanske det ska bli det, fast jag tror inte Gud, det känns Gud. Jag känns tror att det är en konstigt. bra grej att tro på Gud eh, om man ska vara präst. Ja. <laughs> jag tror det känns bättre. <laughs> jag tror att det kan vara lite kontrast ja. Kan inte jag bara få säga det? Ja, visst. Säg. Jag tycker att det var ganska skönt att Torbjörn inte var Kristen? Mm. Vet du om att jag är kristen? Ja. <laughs> Men lyssnar du på podcasten? <laughs> det här ska det vi ha med. med. Det här var ju skitkul. Okej. Okay. <laughs> ja. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Mm. Yeah. Ja. <laughs> Mm, ja. vänta, bara ja. antagligen en gång till. Nej, nej, nej, nej, alltså, det, det här var... Men det, jag kommer ihåg, det är mer att vi får fylla... Filo... Det alltså, är ju det, skitbra, det finns liksom inget rätt svar. Varför vi, varför vi begår misstaget? Ja, oh. vi, vi tar det är mm. Mm. Ja. Om vi lär oss av våra misstag, varför är vi då så rädda att begå dem? Mm. Den här är ju skitbra. Alltså det här är den bästa twisten vi har haft på den här. – Så djupt har vi aldrig gått. – Nej, så här djupt har vi aldrig gått. – Men vänta, kan du förklara det för mig? – okay. Jag tror, kan du förklara? – Ja, alltså, man brukar ju säga att man lär sig av sina misstag. – Oj. – Inom munnen. – Okej. Okay. Eh, – Man lär sig av sina misstag. Man eh, försöker se på någonting och så går det inte bra, men så vet man liksom, så här ska man inte göra. Mm, mm, ja, precis. Uh, Och så är man ändå en... så rädd för att göra mm, misstag. Men, men, men vi, vi mm. vill ju inte begå misstag. Fast egentligen så skulle det då per definition vara bra. Eftersom man mm. lär sig något av det. Mm. Mm. Mm. Och så. varför då? Varför gör vi inte fler misstag? Varför är vi rädda? Varför är vi att rädda? Mm. Och då så skulle vi... Eh, mm. Mitt issue i livet ligger ju... I att jag inte tror att, jag, att folk inte älskar mig. Mm. Okay. För den jag är. Oj. Va? Ja, Ja. <skratt> Det är sant. Mm. För att nu när jag Jag har ju sagt upp mig på den här förskolan. Ja. Då har jag tänkt att jag inte vill vara den som jag är. Alltså, jag vill inte vara den som säger upp mig. Nej. Jag vill inte vara den som gråter inför sin chef. Som jag har gjort nu. Ja. För att jag är ju ändå så känslig. Mm. Och, och vem kommer att tycka om mig då? Är det okej? Okay? Är det okej okay att, okay att gråta? Och på något sätt, nu har jag ju faktiskt varit med om det. Det är inget misstag. Nu har jag varit med om det. Den grejen. Mm. Att gråta inför chefen och läsa ja. upp sig. Och då har mm. jag nog lärt mig att man kan faktiskt göra det. Och det lär mig sig av livet. Mm. Så att jag tror ju verkligen på att många pensionärer är fria liksom. Alltså de som har kommit upp i en viss ålder. Mm. Har liksom lärt sig av livet. Och blivit här och då, saker. Och ting är inte så himla jobbigt. Och Nej. så här, ångestladdat. Som det egentligen. Som det mm. låter som när man tro. är ung. Ja, ja. Ja. Men, men vissa har ju inte den förmågan. Alltså, vissa har inte. Att lära sig. Ja. jag tror så här, eller, vis, Det är klart att många reflekterar. Men många har så himla mycket. Trauman bakom sig. Så att man inte tar tag i dem. För man pratar inte med Nej. folk om dem. Nej. Och att man tycker att det är jobbigt. Som jag ändå har gjort det. Alltså jag har ändå pratat nu med folk. Att jag tyckte att det var jättejobbigt. Och folk har sagt att det är okej. Okay, mm. Men vissa som jag, jag känner. tycker att det är har varit jobbigt med jobbet. Med jobbet. Och mm. att jag har kändat bli misslyckad. Att jag precis ska ut och ha fått röstproblem. ute i jobblivet. Och jag har inte klarat det. liksom mm. Som att jag, att jag är misslyckad då. Mm. Men... På något sätt kan jag ju bara bli starkare av det. Och det krävs ju att jag tar hjälp av andra. Och att ta hjälp av andra. Det är ju skitjobbigt. På något mm. sätt att. Att, ähm, att äh, komma clean. Att, att man. Rensar. Eh, man... Kommer ut. Ja, man, är, du är, Att du är öppen med. Rensar. Ja att man sträcker ut en arm. Mm. Såhär, för att, som du sa såhär, Många har sträckt ut en arm mot mig. Och jag har verkligen tagit den handen. Och mm. då har man fått ett jätteansvar. Och man är rädd mm. att, Ge ansvar till folk. Till någon ah. annan? Ja. Att man du skulle vara ner. den helt. Nej, precis man vill inte tvinga ner folk. Att du är helt plötsligt den, den som, som du har varit och hjälpt. Ja, ah. mm. jag är i behov. Du av bryr dig ja. ja, ja, det. Ja, den... det blir jätteobehagligt. Och det är obehagligt tycker jag. Fortfarande, men jag tror att jag kanske. Och då, då tänker jag så här. Får jag säga. Nu, nu är jag ganska ja. djup. Att jag är ganska egocentrerad. Så, och då känns det som att jag är ännu mer Narcissistisk I och med att jag räcker ut en hand Att jag behöver hjälp Och då tänker jag på att jag Först och främst min hälsa ska gå först mm. Och det tycker jag är ganska koncentrerat, Men så är det ju inte, någonstans ligger det verkligen i att Om man mår bra själv Så kan man vara bra för andra ja, visst. Och på något sätt har det här varit min tid Att må lite dåligt så här. Och faktiskt så har jag Faktiskt fått Beroende på att jag har så fina människor runt omkring. Har jag fått må dåligt? Mm. Eh, <laughs> jag jag Nej. men jag har fått må dåligt. Mm -hmm. Och alltså, det är så man, värdefullt. Man, ja men det man. Måste nästan må. Nej men så här. Alltså att lära sig. Om man verkligen tror på den. Att man. Ja men oh, shit det blev inte så bra. Men gud vad jag lärde mig. Då är man ju ändå en väldigt positiv person, alltså som försöker vända även negativa saker till att bli bra men det är ju inte så himla härligt just där, även ifall man lär sig av när man gör fel som när jag hade en kaoslektion i måndags, det har jag ju berättat för dig som allt bara gick och nu kan jag ju känna efterhand så åh jag skulle gjort så mycket saker annorlunda för att det skulle ja men då vet jag ju det nu för att jag hade ju hellre gjort det på en gång än nu gjort för fel Nej. nej, precis. inte så kul. Nej. Så, att, eh, så att mitt svar på frågan mm. det blir att det nej, jag vet inte. Att det här är så svårt. Nu har jag tappar bort med redan. Ja, men du, var, det var svaret var ju där. Att, ja. Att när man står inför ett, ett, ett, ett kaos um. så är det inte så jäkla härligt. Men när man har, kämpat sig igenom det, mm. så tittar man tillbaka och tänker, ja, men man, då är lärdomar av det. Mm. Man måste säga det positivt för annars skulle man bara, annars skulle varje misstag bara sänka en mer ja, och mer, ja, mer. och mer. Man... När man sagt på avatar mm. så inser man ju att jävlar var vi liksom bygga på känslor. Vi har bara en fysisk kropp. Vi är som ett djur, fast vi har jättemycket känslor. och Jag tror att fåglar också har känslor. Ja. Det vill jag mm. tro, men vi det, det här vet vi i varje fall. Att vi, vi är fulla av känslor. Och det fuckar upp till tillvaron. Mm. Mm. Men någonstans måste man ju ändå vara ärlig mot sig själv. Gud ja. var jag låg. Ja. Men, så jag säga en sak till. Ja. När, när hon, Schardin, Är med i, i TV4. Ja. Och säger så här I've been through hell. But now I'm silver. Nej men alltså. C silver. Inte silver. det inte det att man. Vad betyder det? Silver. Ja, jag har aldrig hört det. Silver. Oh, alltså, vad är det? Nycklet. Ja, precis. Ja, det är jag. Jag har, jag har, blivit. Nej, vänta. Jag har, jag har gått igenom det här det här det här, men nu känns det bättre. Ja. Jaha. Oh, vad skönt. Du är hel. Du är hel. Du är... man är aldrig hel. Nej, nej, nej, nej. Man kan vara hel för ett tag och Vad är lycka? Jo, lycka är ett tillstånd just nu, men man kan ju inte säga att man är lycklig för att lycka är ju liksom i stunden. Nej. Så, att, ah. så, att det, man, så det tror jag också Det är ögonblicks, ögonblicks mm. moment, Det är liksom, man kan vara Det är väl därför man lever För Om man kommer in i den här spiralen Som jag på något sätt har nått lite Men jag har inte kommit in i den riktigt Men då Okej okay, okay, Då är det svårt att kanske Pigga upp sig själv Alltså Då, är, då blir det ju ont liksom. då, då kommer man där Jag vill inte leva Det är lätt alltså Det är mm. lätt det känns som att det här kommer... Ja. Men det är bra att ha folk runt omkring sig som faktiskt... Plockar upp det. Och ser den. Mm. Precis, och bara... Du får må dåligt. Du mm. måste... Du, du får känna så här. Ja, det är mm. inte fel. Nej. Nej. Det är bra. Det är nog en bra lärdom. Ja, det blir ju det som du lär dig av det här. Mm. Misstaget i mm. min ja. Var då? nu misstagare. Ja, ja, misstag, man skulle kunna byta ut det ordet misstag mot nederlag. Ska vi ta en till öl? Ja. Eller? Kom igen. Nej, gärna. Ja, men, jag äh... tror jag för att... Först måste vi fråga hur det har gått med ditt uppdrag. Ja, det har inte gått. Jo, men ska jag berätta hur det var? Så här var det. Jag hade tänkt ut hur jag skulle göra. Jag hade tänkt dra alla aprilskämt. Mm. Men vad var ditt uppdrag? Mitt uppdrag var att jag dra tre försenade aprilskämt Och Just gärna tre för tidiga My nej, själv, det säger det nej det Men min tanke var att jag skulle dra alla de här tre i podden För dig Och sen mm. inte avslöja det fram på slutet Men jag har blivit, jag har inte gått För att jag har blivit för liksom, meddragen av Björn ja. När har vi har haft gäst med. Okay. <laughs> <Inte> med, <laughs> Meddragen Med, med, med. Ja. Det här är så kul för att lyssnarna eh, Kommer att få följa var de fyller Ja, vad härligt. Vi kan resa. Ja, vi kan resa. Jo. Så du får inte klippa in det här i början, för då kommer du inte bli Än, där kronologiskt. Meddragen har jag blivit. Av mm. Björn. Ja. Så att jag har glömt det. Mm. Så därför har det inte gått. Jag har ju dragit vissa förhållande skämt för mina elever, men de är inte roliga. Alltså, jag, jag, vik jag vikarierar för en annan lärare. Så att till exempel så kan jag börja lektioner ibland med och komma in och säga så här. Hej, det är jag som är Martin! <laughs> Oh, ja, jag vet, det, ja, är här. Det, här är det där är ett lärarskämt Det är, tråkigt. Det, ja, men det är typiskt sånt De tycker att andra är jätteroliga ja. Ja, det är som Martin. Men grejen är Det finns ju ett problem med det Det är Som vi har pratat om i podden om det, minst, det, är, det finns ju vissa som, har tro, som Tror att jag är kille Jaha. Så att då Kände jag att det var några elever Som blev lite nervösa när jag sa det en gång. <laughs> Och då kände jag, nu blev det jobbigt Alltså ja, det var inte kul Men Precis, no. jag har börjat här. <laughs> eh, men eh, det som jag tänkte säga var bland annat att jag hade anmält mig till loppet Hade du trott på det? Nej. Hade du inte? Jag tänkte, för jag har köpt ett par längdskidor. Aha. Och de har jag, eh, eller jag och... Eller. Nej, det känns en för stor utmaning nu när du har anmält dig till Marathon. Nej, något. nej, nej. Varvet är skrivet. Mm. Ja. Ja. Men det hör jag. Mm. jag lyssnar på ja, just det. jag varför för var sånt? Ja, nej, men inte. Nej. Nej, jag nej, säger nej, det var, tid inte. Tid. Det var inte. Ja, ja. Nej inte. Ja, så men jag hade tänkt väva in dem. Men nu blev det inte så, men ja, då tänker jag kan inte du känna att det var okej okay? för att det var bättre att, att liksom fokusera Ja. ja. Vi skiter i det. Nu mm. går vi vidare. Det var ja, ett misstag. Det var ett misstag ja. jag lägga det. Nästa avsnitt så ja. skulle jag vilja att du tänker ut. Jag tänker att det skulle vara kul om du tänker ut någon slags handling. Vi ska spela upp som en liten scen, tänker jag. Du ska ge oss var roll. Oh. vi ska spela lite teater. Liksom. Okay. Så att du ska mm. göra en bakgrundshistoria om vilka vi är. Ge mm. oss två helt olika roller. Och med det här kan du med fördel använda Instagram. Och liksom för att bygga upp den här storyn. åh om... oh, jag vet än redan nu. Ja, men säg. Okay. Men precis. Och sen så, så att du ger. Och sen så kommer du få lov att såklart vara improviserat. Men du får gärna ha tänkt ut. Du kan ju tänka så här att vi är två personer som. Det här är bara ett exempel. Vi är två personer som möts. ...på gatan och börjar prata med varandra... ...kommer sluta med att vi går på Liseberg... ...och åker äh, balder ihop. Att du har en plan med det. Ett mål. Ja, Fast, fast det behöver inte stämma. Nej. Alltså för att det som, händelsen är ju när vi möts. Ja. Och då är det kul om du berättar efteråt... Så här, vad, ...vad det händer när vi liksom ska improvisera fram ja. det här. Mm. Och vart det slutar. Mm. Och då om du också har en tanke med... ...vad du hade tänkt att det skulle sluta. Ja. Men om det inte blir det. Det tänker jag kan vara ja. kul. Kul. Vad säger du om det uppdraget? Jep, Bra. Japp. Då säger vi inte mer om det. Nej, det är ditt Då skakar okay. vi hand. Tack. Den här teorin. teorin om att du eh, sa att vi börjar med de bra ölen för ah, att hej. sen smakar ingenting Nej, något snuka. speciellt. Mm. Ja. Då kör vi på. Och nu sitter vi här med burkar. Burkan. Ah. Som ah. kastar tio spänn typ. Tio. Men den där, vad tyckte du om Kommer inte ihåg. <laughs> vad heter den? så att Eriks apa. <laughs> American Pale Ale. Ja. Istället för Indian Pale Ale. Men, jag vet äh... vad många heter fast jag kände min skitnad. Nej, nej, nej. Den här. Den här var skitgod. Mm. Ja. Igår så tyckte inte du att den var så god. Mm. Nej. Det här var men är det, är olika. Olika ja. det, det är väldigt olika dagar. Men mm. gäller är väldigt olika ja. dagar. Det är härligt. Allt är överraskningar. Ja. Men vem skulle du vilja vara? Om du inte var dig själv. Jag har ju, men alltså, det här börjar ju bli löjligt. Tycker du att jag liker Karina Berg? Alltså det finns ett foto på Instagram där du är lik, Vem då? Vilken då? det är ju när du har glasögon. Ja, du är. ja precis. Det, är där du är det var det jag la ut och skrev Karina Berg. När ha, ha, jag har solglasögon. Just det. Mm. Okay. Alltså de här är, det här är ju inte alls Karina Bergs solglasögon. Och nu är jag annan Förut hade jag annan precis. Jag blev ju uppräggad en gång. Det var ju, Han hade ju gift mig gift sig <laughs> med mig på studs. Om han hade kunnat. För att han tyckte att jag fast han ville gifta sig med Karina Berg. Det var ju kanske det. Var det så du började att du började ana att du är lite Berg? Nej det Jaha. hade börjat redan innan för att jag hade fått höra det från, från många. Men jag tror att det har jag mycket mer när jag hade mer sned. Alltså håret ner. Jaha. Men jag diggar ju ändå Karina Berg. Jag sjön mm. Och Annika Lantz är ju en av mina stora liksom Tidigt. Jag är väldigt sådant för att jag var med. Jag ringde in till morgon, när hon hade morgonpasset på Petre när jag var typ 14 år och fick mm. vara med mm. eh, och prata med henne. Och så träffade jag henne lite senare eh, för min kompis pråvade på P3 så han träffade henne och så sa han så här, ja, min kompis så jag ringde in för det var så här när, i huvudet på Jan Märlkovic mm. ja, ja. ja, när den kom. Så hade hon som frågade i morgonpasset så I vems huvud skulle du vilja vara? Mm. <laughs> Ringa in och så skulle mm. man typ simulera Och då ringde jag in och sa att jag skulle vilja vara i hennes huvud mm. ja. Och så blev det lite lustigt För att jag blev ju ganska nervös att jag sa att jag knäppade saker där, Och det tyckte de var kul, det var ju bra mm. Så att hon kom ihåg det liksom mm. Mm. År senare okay. Så då jag hon, ah, ja det var ju kul. Det är ju mitt lyftsästa, stoltaste av honom <laughs> Men jag tänker Så <snittal> att man ska liksom på podden <snittal> Så vill jag höra någonting. Även, du kan inte skylla på ditt dåliga minne. Mm -hmm. Jag tänker att du måste leverera någonting ja. äh, som har med podden att göra. Något sjukt som du tänkt sen. Det här är inte det här är politiskt inkorrekt. Det här som säger man med. inte eller det här är Men som har med podden att göra. Ja. Som du har reagerat på eller som du har tyckt var jätteroligt eller som du har fått som du har gått och tänkt på sen i ditt Äh, ehm, liv. Vad för liv? I ditt liv. Du fick oss in på det ja. <laughs> Nej men jag tänkte att, att äh, du. Äh, någonstans måste vi ha ju. Vi måste ha. ha Landmarked you. Äh, vi måste ha gjort något. Påverkat dig på något sätt. Mm. Uh. Måste vi ha? Det? Ja, ja. ja okay. ursäkta att jag är för på, men jag, jag måste fråga. Ja. Kommer du ihåg någonting? Du har ändå lyssnat på jättemånga eh, poddar med liksom. oss. Ja. Nej, jag kommer det... inte. Men vi har väl gjort, tycker du att vi är egocentriska? Jag skulle aldrig så jag skulle inte beskriva mig som egocentriska. Ja, okay. Men det blir väl ett så att om man har en podd att man ja. berättar om vad Precis. man har varit med om. Ja, men det är exakt. Men för roller så. tycker du att vi har haft? Ja. Hjälpt varandra? En sak som jag skrev upp, ja. mm. som jag inte nämnde för att jag ändrade mig. Ja. Mm. Jag fick känsla med att, att, att du, Elin, Ja. Var lite mer, lite mer programledarrollen. Oj, det här var ju jätteskul. För att jag har varit för mig att, att eh, det har uppfattats som att, att eh, Johanna har haft programledarrollen. Och det kanske är för att du låter lite mer strukturerad. Ja, men... men. men när jag gjorde din research och det snarare då kändes det som att det var du som, som, som började de här stående punkterna. Okej, okay. det kanske är någonting som hon gör då för att det ska vara som att jag ska känna mig som att jag gör det. Det det ja, som det, vi var men... inne på innan. Att jag måste känna att jag mm. driver det. Men du börjar om och du styr upp dem. Mitt väl väljer dem. Jo mm. men det är så tror jag så, att det kan vara. Så kan det vara. För att du brukar kunna... Grejen är att det som jag Du vill gärna säga, det är det här som vi kallar redaktionsmötet. Mm. För du vill gärna säga väldigt tydligt, här, nu ska vi gå vidare. Nu ska vi gå på punkten Ring. Ja, för mm. jag, vill, så här, så för jag tycker att hon kan börja. Ja, oh, yeah. för jag tycker att hon bara kan börja och då vet inte varken jag riktigt om hon är inne på de här, säg ett rätt eller säg ett fel, eller jag uppfattar inte att eh, lyssnarna tittarna, tittarna lyssna, lyssna. Eh, eh, fattar det. Liksom, oh. Att vi är inne på det. Och då blir oh. jag verkligen så här, nu, ja, nu är vi verkligen inne på det. Mm. Men det och, Okej, ni är väl säga. Okej, skål. Det skål. låter inte lika bra längre, Nä. Kan vi inte ta någon tomman bara för djup. vi kan fake. Yeah. Let's fake it. Let's fake it. Åh herregud. Där fick alla någon slags chock. Ja, var Aj. skada. Vad kul det här var? Jättekul. Vi har yes. fått en ny bekantskap. Ser så mm. säger eh, Och eh, han heter. Björn. Ja, och han kommer i kontakt med oss genom att följa oss från början på Instagram. Ah, och där och, följer man. Eh, negativ kontakt. Exakt. Och eh, vår mejladress är negativkontaktsokning snabla gmail.com Wow! <laughs> Imponerande! Ja, ja, ja. Tänk att det var idag det skulle hända. Det ja, mm. det är helt stöd. Men, men... Mm. Ah, mm. Tack för Äm, att, äh, att ni lyssnar, ni som är där ute. Mm. Se fram emot nästa avsnitt som kommer bli det sista i ja. Sesongen. Ja, jag sa, Men, Jag blir jättedeprimerad. Men det ja. säger <laughs> ja, men. Jag, vet, jag lyssnade som sagt på första avsnittet i mm. veckan och då sa ni det snitt ett av tolv. Mm, mm. Då jag tänkte då jag, de skojar ju. Och så säger det nu nu. <laughs> nej, nej, men, men det kan hända. Ja. Vi tror på förnyelse. Mm. Och vi kommer då berätta eh, ja, vår... Vi, ja, vi kommer berätta vår filosofi. Ja, kan nästa, säga. nästa vecka. Mm. Och vi har planer. Om mm. vår vänskap överlever veckan som kommer. Mm. Ja. <laughs> okay. <Vi får> <laughs> det får vi se. Skål, skål, skål. Ha det så jättefint. Ja. Um, hej då. hej. Sing då. Kan du låta någon annan ha sista ordet någon gång? Okej. Okay. Uh, eh, jag då. Har det bra? Mm. Negativ kontakt. Säkning.